ויצאתם מן הכרמים, וחטפתם לכם איש אשתו מבנות שילו, והלכתם ארץ בנימין. והיה, כי יבואו אבותם או אחיהם לריב אלינו, ואמרנו עליהם, חמנו נו אותם. כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה, כי לא אתם נתתם להם, כעת תאשעמו.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 אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה.